Пісню «Ла Аделіта» виконує мексиканська співачка Марія ампаро Чела Кастан'ос. Протистояння, аристократії та простолюду, тиранія і безправ'я – Грабіжницька влада і прагнення реформ, постколоніальний синдром і державотворчі наміри, унітаризм і сепаратизм, великий бізнес та іноземні інвестиції, патріотизм і космополітизм, високі ідеали та компроміси з корупцією, військові заколоти та постійний порятунок країни. Це не сучасні заголовки українських інтернет-сайтів, а рядки анотації до роману Джозефа Конрада «Ностромо. Приморське сказання». Роман про вигадану латиноамериканську державу Костагуану, яка нещодавно виборола незалежність. Наш земляк Юзеф Теодор Конрад Коженьовський, всесвітньо відомий письменник Джозеф Конрад, народився 3 грудня 1857 року. Тому 3 грудня – урочистий день для літературного всесвіту. А отже, і для нас з вами теж. Відкриваємо шампанське, а можливо краще ром, зважаючи на морську біографію Досифа Конрада, закрити шампанське. Ромашковий чай. Роман Джозефа Конрада «Ностромо» вийшов друком у видавництві «Астролябія». І маємо ще одну добру новину. До 20 січня включно на всі книги видавництва діють щедрі різдвяні знижки – до 60%. Посилання на поличку веб-книгарні я розміщу в описі до цього випуску.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 з англійської переклала твори Джона Роналда Ройла Толкіна, повне зібрання казок «Бетрікс Поттер», збірку оповідань Вільяма Батлера Єйца «Таємна троянда» і, власне, Джозефа Конрада, про якого ми сьогодні і поспілкуємося. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю, пане Володимире. Це і для вас, в тому числі, особливий день, день народження Джозефа Конрада. Ми всі знаємо, що він народився 3 грудня – але от про місце народження тут є певні дебати, хоча і українська, і британська Вікіпедія зазначають бердичів. Кілька населених пунктів змагаються, або точніше не змагаються, а є версії щодо народження письменника. Власне, для нас головне, що Джозеф Конрад народився в Україні, і це також певним чином вплинуло на його творчість і на його феномен. Роман Ностромо я тримаю в руках, і це завдання неспростих. простих 704 сторінки. На контртитулі видання ми бачимо поясний портрет автора. І тут я скажу, що на це зображення можна дивитися дуже довго. Не кожен здатен витримати портрет і... Працювати в цьому жанрі, коли тебе знімають фотки, портретні. Хто знає, а знають всі, виходять не завжди. У Джозефа Конрада це вийшло, і це теж таке зображення, ще одна книга. Почнемо ми, мабуть, пані Олено, прямо з кінця. Вважається, що Джозеф Конрад принципово приділяв останній своїй фразі, яка завершувала твір, кожній останній фразі, завершальній Три дні. І він працював над цим три дні, над, над цією останньою фразою. А як вам, взагалі, перекладався Джозеф Конрад, як англійський письменник, для якого, як не дивно, англійська мова не була рідна. Він її став вже вивчати після 20 років. Ну, пане Володимире, звичайно, щоб перекласти певний твір, пересотворити його, треба пройти шляхом автора і... Джозеф Конрад у передмові до Нострому Він зазначає, не без іронії, що, мовляв, «Мій побут на латиноамериканському континенті славному своєю гостинністю тривав близько двох років». Ну, йдеться саме про час написання Нострому, оскільки дія роману відбувається саме в Латинській Америці, у вигаданій країні під назвою Коста-Гуана. І, відповідно, Ну, я перекладала менше часу, але загалом теж такий був тривалий, тривалий час праці над цим перекладом. І, звичайно, не лише час, але і праця, і зусилля спрямовані на осягнення цього твору дуже масштабного, дуже багатошарового, дуже глибокого, він і мальовничий, і монументальний, от в значенні саме, Скульптурному, бо Конрад, він як скульптор, він наносить штрих за штрихом, карб за карбом на скульптурні портрети, ніби скульптурні своїх персонажів, відходить трохи, потім додає ще штрих. Тобто було дуже непросто працювати, але ви слушно зазначили у підводці, що от сам портрет Конрада вражає. І очевидно, що йому допомогло, скажімо, позувати для цього портрета, це його така риса як самодисципліна. А самодисципліни він навчився, служачи у флоті багато років. І, зокрема, у своїх таких приватних нотатках, ну, це йдеться такий окремий автобіографічний твір, він зазначав, що от дехто йому з критиків закидає таку певну індиферентність, таку байдужість. А він не погоджується, він говорить, що він співчуває свої, своїм персонажам, однак не обов'язково для цього, знаєте, такий емоційний надмір виявляти. Він дисциплінований, він вважає, що навіть от смиренно, сприймаючи світ, сприймаючи е, людей, персонажів своїх творів, можна їх вшановувати, можна захоплюватися ними і справді полюдянимо до них ставитися. Ну і звичайно Конрад загадка, і тому що от різні ментальності сплелися в його особистості. Ви сказали, зазначили, що він наш земляк. Тобто він народився в Житомирі чи під Житомиром, можна сперечатися, але безперечно, що цей факт, що він народився на теренах України, якоюсь мірою позначився таки на його творчій особистості і на особистості. Навіть я такий знаходила факт, що от Конрад хлопчиком міг бачити у Львові дерев'яну бруківку. До речі, дерев'яну бруківку мені також показували, от недалечко від офісу видавництва «Астролябія», який видало Роман Ностромо, і... Надиво от в місті Сулако, у столиці провінції, західної провінції неізнуючої країни Костагуана, де відбувається переважна дія Роману Нострому, там теж от в описі згадується дерев'яна бруківка. Ось такий промовостий факт. Ну і, звичайно, той факт, що Конрад, поляк, за національністю, за кров'ю, Власне, він син польського революціонера, так, Аполлона Коженьовського і справжнє ім'я Конрада Юзеф Теодор Конрад Коженьовський. Звичайно, він лишався поляком, навіть опанувавши англійську мову, навіть живучи довгий час в Англії і обравши своїм покликанням саме письменство англійською мовою. Він залишався поляком, і навіть коли йому закинув, до речі, його однофамілець, і навіть ім'я спільне, от Юзеф Коженєвський, директор бібліотеки Ягелонського університету, він закинув, що Конрад, мовляв, зрікся своєї батьківщини. Ось так поляк поляку закинув такий гоноровий закид в листі. А Конрад листовно відповів, мовляв, я належно вшанував батьківщину, здобувши визнання і довівши англійцям, що шляхтич з України знайде, що сказати їхньою мовою. Отже, і Україну він згадав у своїй відповіді на цей закид. Ну і, звичайно, Англія і величезна, глибочезна традиція англійської літератури, англійської романістики теж позначилася безперечно на творчості Конрада. І сам він залишив дуже глибокий слід в англійській літературі. Цей слід триває, і літературознавці називають цілу низку письменників англійських, англомовних, англійських, американських, на яких Конрад дуже серйозно вплинув. Отже, перекладати було, звичайно, непросто. Ну і ще от така рисочка стилю Конрада, от такі певні лейтмотиви. Навіть на, рівні. Навіть на лексичному рівні, скажімо, от, е, головний герой цього роману, точніше, один з головних геро героїв, тому що їх все-таки ціла низка. А, але той герой, ім'ям якого названий роман, Ностромо. Е, Ностромо е, – італійський моряк, який опиняється от, в Латинській Америці. Е, і, власне, Ностромо – це не його справжнє ім'я – це прізвисько, яким його називають. І Нострому саме слово виводять власне, від італійського нострому, що означає боцман. Або це може бути таке спотворене слово сполучення ностроомо, що означає своя людина, свій хлопець. От. Він і справді свій, і серед карагадорів, вантажників у Сулакському порту і серед вищих кіл, серед аристократії, бо він незамінний. Незамінний, як називає його Конрад раз у раз, оцей такий лейтмотивчик, незамінний, або ще неповторний, незрівнянний, неперевершений, безцінний, один на тисячу. А це все про Нострому. І, зокрема, такий епітет – Дуже промовистий, який Конрад йому надає це непощерний, непощерний. Ну, я переклала так англійське слово uncorruptible. Тобто дослівно не корумпований, не зіпсутий, неростлінний. Ну, можливо, теми корупції ми трохи ще торкнемося з вами. Розмові. Цікавий феномен таланту Джозефа Конрада як англійського письменника і як одного з найкращих, абсолютно справедливо, англійських письменників, що англійську мову він почав вивчати вже після 20 а загалом то бездоганно володів французькою. І чому б тобі не писати французькою мовою, якщо ти її так Добре знаєш. Як на мене, тут, можливо, уже позначилася така певна сердечна вдячність новій батьківщині Великій Британії, яка його прихистила і дала громадянство. Якщо ти вже є громадянином цієї держави, то розмовляй і пиши англійською. Вважається, що от особливо зараз, коли видається дуже багато нонфікшн-книг з саморозвитку, що от Діти мають вчити іноземні мови там ледь не з двох років або що. Інакше в тебе не вибудуються нейронні зв'язки і все буде не так, і врешті ти не опануєш іноземну мову. Я, власне, знав одного перекладача, який зізнався, що він вивчив англійську вже в університеті і ніяких проблем абсолютно не бачив. Можливо, так же і з Джозефом Конрадом, наскільки загалом Англійська мова Джозефа Конрада вам видається досконалою. Наскільки вона впізнавана, я, я розумію, тому що, Конрада, ти впізнаєш зразу з перших рядків. Якась така неспішність, можливо, моряцька, тому що корабель припливе тоді, коли він припливе, а не тоді, коли зазначено або що. Ну, власне, мене вражає мова Джозефа Конрада, по-перше, з тим, що вона дуже багата, надзвичайно, просто неймовірно багато лексично. Ну завдаду, я не, не бачила от такого багатства лексики. Звичайно, що я б мусила перетрушувати і словник англо-український, і словних синонімів українських, щоб відповідати цьому багатству, цьому рівню в найвищому. От, збагачення е, тексту лексикою, різноманітними синонімами. Е, тобто можна тільки подивуватися, як Конрад вже е, справді у віці, е, ну, скажімо так, молодому, дорослому, опанував англійську мову. Е, і справді вислушно зазначили, що та самодисципліна, якої він навчився плаваючи у флоті, вона, очевидно, йому посприяла і дуже допомогла вивченні мови. Ну а друга риса, яка мене вражає у конрадівській мові, це е, такий от глибокий подих. Дуже глибокий подих, ви, ви кажете, от така непоспішність, от непоквапність, оцей глибинний ритм, е, не просто там фраз чи речень, а ритм великих синтаксичних періодів. От це мистецтво от, в сучасній прозі, е, ну, мені здається, що великою мірою втрачене. І можна порівняти цей глибокий подих, образно кажучи, Конрадової прози, з подихом моря, яке от дихає у ритмі припливів, відпливів. І, власне, очевидно, оцей ритм моря, який Конрад сприймав, вбирав в себе роками, роками плаваючи у торговому флоті, цей ритм позначився цілком можливо і на ритмі його мови, на ритмі його стилю. Вважається, що роман «Ностромо» є найкращим романом Джозефа Конрада. Є ще один твір «Серце пітьми», який є культовим. Це трохи різні речі. Але от «Ностромо» цікавий, перш за все, своєю історією виникнення і Ця історія викладається автором Джозефом Конрадом у передмові. Теж прикметна річ, що Ностромо був написаний, виданий у 1904 році, а передмова, яку ми маємо в друкованому українському виданні, ця передмова була написана Джозефом Конрадом у 1917, тобто через 13 років, і очевидно, що це таким певним чином і передісторія, і якесь осмислення цього твору з самим автором. Згалом Ностромо міг би і не з'явитися. І про це в передмові зазначає, власне, Джозеф Конрад. І він говорить, що «непокоїло мене те, що після завершення останнього оповідання зі збірника «Тайфун» якось начебто не залишилось у світі більше нічого, про що варто писати». І це говорить Конрад так, з таким філософським спокоєм. Є такий стереотип там, про творчу кризу. Тут ми ніякої творчої кризи не бачимо. Письменник дає своєму таланту доволі високу оцінку і змиряється з тим, що, власне, можна знайти собі спокій і не писати, тому що не така-то вже це і приємна робота, зізнаємося, писати. Тим більше, як писався Роман Ностромо, у цій же передмові з таким якимось певним гірким гумором Джозеф Конрад пише про те, що зайняло це з перервами два роки, і коли це закінчилося, то зітхнула з полегшенням і дружина, а я побачив, що мій син підріс і непогано вже розмовляє. І тут мені цікавий цей феномен, що власне письменник уже осмислив, що він написав все і, власне, можна вже не писати. І з'являється Ностромов. Ось для мене в цьому загадка. Ну, власне, звичайна загадка, будь-який задум, з якого народжується літературний твір чи то мистецький твір. І в цій передмові Конрад, власне, детально розповідає про зародження цього задуму, коли він зовсім молодесенький, от у Мексиканській затоці. Почув, як він пише ну, дослівно, анекдот. Анекдот про такого собі моряка, який у вирі от революційних заворушень в одній латиноамериканській країні, він собі викрадає ні багато, ні мало цілий баркас, навантажений сріблом. Така кримінальна, кримінальна історійка. І Конрад, запам'ятав цей факт, а потім, згодом, вже минуло років 26 чи 27, він пригадав цей анекдот, цю історію, коли надибав якомусь там обшарпаному томику, придбаному у букініста, на, власне, спогади одного американського моряка, який, виявляється, плавав на борту шхуни капітаном і власником якої був той самий злодій, той викрадач баркаса, навантаженого сріблом. І от Конрад так пригадав собі те, що він почув ранній юності, і певний задум почав формуватися. Але йому не цікаво було писати якусь таку суто кримінальну історію. Сам злочин по собі його не цікавив. І лише коли от він... Якось раптом йому відкрилося Конраду, що той злодій, який вкрав оцю масу срібла, він же ж не обов'язково мав бути таким безнадійним покидьком. Він міг бути людиною, сильною вдачею, міг бути актором, а можливо, він був і, і жертвою серед цих декорацій, революції. І от тоді Конраду привиділася оця загадкова сутінкова країна, як він пише, яка мала стати провінцією Сулако, з її вкритою тінями сьєрою, там листим Кампо. От. І цей пейзаж, і ці гори, С'єрра, і, і це поле, ну, степ по нашому, кампу, вони просто цей пейзаж справді з перших сторінок роману, він врізається в свідомість, і ці яскраві тіні, і яскраве сонце південноамериканське, воно просто ну, постає перед внутрішнім зором. Ну, принаймні, так зі мною було, коли я почала перекладати цей роман. Джозеф Конрад Дійсно, часто пише своїх героїв з реальних людей, з якими він був знайомий. І тут теж є у передмові автора одна із загадок, коли по-філософському Джозеф Конрад міркує і згадує своє шкільне кохання. І зізнається, що образ героїні Роману Ностромо, Антонії, він різьбив саме от з цього свого першого кохання. Не називаючи імені і більше нічого, тільки певні емоції і певні згадки про характер цієї дівчини. Тут теж є певна цікава загадка, хто ця дівчина, я маю на увазі, чи це була українка або польська дівчина. Врешті тут є слово «патріотизм», що це була «патріотка». І тут ми можемо поміркувати. Чи мали ви якісь міркування з цього приводу, пані Олена? Безперечно, я міркувала, бо я дуже люблю цей образ Антоні Авельянос в цьому романі. Це один з моїх найулюбленіших характерів. І е, мені здається все-таки, що ця дівчина, це юнацьке кохання Конрада, все-таки вона була полькою. Тому що справді Конрад пише в передмові, що вона була безкомпромісною, патріоткою так само, як і Антонія Гавліанос. І мені от думалося, де він міг власне, з нею зустрітися і вчитися от, в гімназії, скажімо. Тому що знаємо, що Конрад зовсім маленьким, йому було 4 роки, коли він з мамою вирушив до батька, який був засланий у Вологду російську за участь у повстанні польському. А потім, там, з огляду там, на слабке здоров'я, попросився цей Аполлон Коженовський, щоб його перевели в Чернігів, і родина помандрувала туди. Згодом, коли Конраду, ну, ще тоді Юзефу Коженьовському було вісім років, померла його мати. І ось тоді з батьком хлопчик переїхав спершу у Львів, а потім у Краків. Отже, Львів або Краків. Ось. Мені здається, десь там е, і от він е, е, юний Конрад і познайомився з прототипом оцієї своєї прекрасної Антонії Авліанос. Якщо автор говорить про шкільні роки і про старші класи, так би мовити, то очевидно, що це вже були майже випускники. Так, цілком можливо. Щодо самої конструкції твору, я на початку прочитав кілька рядків з анотації, і ну тут дійсно Ця республіка Костагуана цілком може знаходитися сьогодні на території нинішньої України. І теж ще одна загадка, можливо, Джозеф Конрад якісь певні емоційні речі всотав з дитячих літ Цю от таку дійсну нашу схожість з героями Моностромо, такий революційний дух, бунтарський, анархійський, нелюбов до влади, але і певна компромісність з цілком абсолютними речами, які влада собі часто дозволяє. Ну, безперечно, мене вразило, вразило оце проникнення в наше от сьогодення, цей погляд Конрада у майбутнє. Ну, думаю, що це взагалі такий універсальний, дуже глибокий погляд на державотворчі, Процеси, бо процес створення держави, як і процес творення, скажімо, живого організму, він, він подібний. І Конрад, він дуже цікаво вистами свого героя на ім'я Мартін Деку. Мартін Деку, він з походження француз, народився він в Костогуані і жив довгий час у Франції за сюжетом, і от з вуст Мартіна Дику лунають ось такі викриття, ось такі дуже глибокі думки про ментальність костагуанців, про вади, про хвороби цієї держави, яка тільки народжується. Бо, власне, Костагуана, вона тільки формується після от періоду іспанського панування, так потім латиноамериканськими країнами проходилася хвиля революції, от їхніх визвольних змагань. І от Костагуану ми бачимо на тому етапі, коли вона ціла низка, так би мовити, військових диктатур брали гору, там черговий переворот, знову новий військовий диктатор і знову якийсь, через якийсь час комусь ще там спадає на думку захопити владу і знову колотнеча, знову чергова революція. І от Мартін Деку в один з моментів роману говорить, це прокляття марноти на нашому характері Дон Кіхот і Санчо Панса, лицарство і матеріалізм, високомовна сентиментальність і моральна безвольність, несамовита боротьба за ідею і вимушені поступки перед усіма формами корупції. І далі, от, заради нашої незалежності ми розколошкали цілий континент і в результаті лише стали пасивною здобиччю пародії на демократію, безпорадними жертвами негідників та головорізів, наші установи, посміховища наші закони, фарс. Ну, власне, дослівно ніби про нашу сучасну наше сучасне державне життя українське. А от це, це безперечно вражає. Хоча треба зробити за увагу, от в тій же передмові Конрад, говорячи про Антонію, прекрасно Антонія Вальянос зазначає, що от вона так би мовити, взяла участь у створенні нової держави, бо, як кожна жінка, вона сильна силою своєї жіночності. І вона, мовляв, зуміла вселити любов навіть у серці нікчеми. Ну, Конрад має на увазі Мартіна Деку. Хоча, як на мою думку, то ніякий він на нікчем, оскільки і от в цьому епізоді, який я зацитувала, і в інших Мартін Дику висловлює напрочуд глибокі думки саме про державотворчі процеси в Костагуані. Тобто, ніхчемо його явно не назвеш, але, очевидно, в Конраді промовляли певні, певні можливо, і ревнощі, оскільки от його юнацька любов стала прототипом образу Антонії. І тут раптом який з'являється, ну нехай персонаж, нехай не людина, а все-таки претендент на, на руку і серце Антонії. Можемо поговорити про загалом феномен творчості. Про творчість трохи теж у передмові до Ностромо. Міркує Джозеф Конрад, і він знає, в чому полягає власне творчість, на відміну від літературознавців і критиків, на яких він, очевидно, натякає. І тут ми бачимо, якщо будемо спостерігати, то побачимо, що письменник не може відбутися без того, щоб не мати як не крути бурхливу біографію. Не обов'язково з народження, але у Джозефа Конрада так склалося життя, що він, очевидно, шукав спокою дійсно з самих малих літ і не міг його знайти. Є такі згадки, що і море він не любив, а це просто була набута професія, яка давала йому певний прожиток. І просто хотів знайти спокій на суходолі і нарешті нікуди не рухатися і ні від кого не рухатися, як він уникав репресивного апарату Російської імперії. Чи ми можемо сказати про сучасних письменників, небов'язково українських, які, мабуть, не розуміють цих речей і часто якимось пафосом намагаються творити в тих ситуаціях, коли краще не творити? Ну, знову ж таки, Конрад, Конраду варто позаздрити, От, сучасним письменникам варто позаздрити і тому колосальному життєвому досвіду, який Конрад здобув, і тому характеру, який він загартував, плаваючи морями, океанами. Ну, не буду там ганьбити сучасних письменників, звичайно, але Конрад є Конрад, і читаючи його романи, його прозу. Ми, ми бачимо цей досвід і ми йому віримо. Ми віримо, ми дивимося його очима навіть на всілякі заколоти революційні і людські пристрасті навіть у вигаданій країні Костагуана, яку він буквально зліпив, зліпив не з нічого. Він теж зліпив її життєвого матеріалу, бо він плавав не раз у тому Басейні, Карибське море, Мексиканська затока, і, власне, і бачив на власні очі, і чув, і, і сприймав, і запам'ятовував. Тобто він зліпив цю свою Костагуану з її західною провінцією і та столицею цієї провінції містом Сулако от у, в океанській затоці. Зліпив з конкретного, цілком, Матеріалу, і тому ці пейзажі, ці характери, вони надзвичайно, надзвичайно життєві. Можливо, варто поговорити про поетичність письма Джозефа Конрада. Ця поезія вчувається у кожному творі, без винятку. І, звісно, надто сильно вона вчувається у Ностромо, зокрема, з самих перших рядків, коли описується узбережжя, описується природа, море то тут не надто певен, що це загалом, проза чи поезія? Ну, це проза, власне, яка сягає вершин поетичних, чи можна назвати її поетичною. Це проза залишається прозою, тобто вона оповідає, і я вже згадувала те порівняння, яке мені спадало на думку при перекладі, що Конрад дослівно Різбить, різбить свої образи, свої характери, ніби скульптор. Він осягає от всі ці неосяжні масштаби цього твору, бо там кілька десятиліть, знаєте, літерознавці, вони складають там хронологію подій у цій вигаданій країні Костагуана. А Конрад, дивовижно, він у своїй голові якось на поличках розклав історію, вигадану історію вигаданої країни, географію цієї країни, всю номенклатуру назв, там острови, міста і так далі. Це просто дивовижно, це просто інтелектуальний великий труд і, можна сказати, це інтелектуальний подвиг сотворити такий роман. І, направду, на, строму найкращий роман Конрада. Теж одна із загадок Таким творенням свого світу може похвалитися, можливо, не більше десятка письменників. Тут теж питання, чому б не побудувати твір на якійсь відомій географії, на реальній географії, а не творити Костагуану? Ну, можливо, Конраду війшлося про те, що е, сам процес формування, створення держави, він, як я вже казала, він... Е, Дещо однотипний в різних, за різних умов, в різний час, в різних географічних, на різних географічних широтах, і Конраду йшлося про творення саме держави ну, мультинаціональної в даному разі, ну, як мультинаціональна вся Латинська Америка, тобто ми маємо там і латиносів, як пише Конрад, і англосаксів і місцевий елемент, там навіть є один генерал індіанського походження. Словом, такий коктейль, такий вибуховий коктейль з різних національностей, з різних ментальностей. І Конрадові йдеться про боротьбу ідей, а як, власне, от зринає там чергова хвиля анархії, а з іншого боку Люди свідомі, люди, які бажають своїй країні блага, процвітання, зрештою реформ, вони намагаються протистояти цій анархії і сформувати владу, закони, право, щоб в цій країні нарешті діяло право, бо вона захлинається від безправ'я і беззаконів. І от ще один з героїв, Головних героїв цього твору Чарльз Гулд, він якраз англієць походження. Ну, власне, він вже четверте покоління гулдів у Костагуані, але в ньому збереглася ця англійська ментальність, така дисципліна і ця потреба у таких надійних державних установах у врегульованості. І, власне, ті Звичайні правила доброго тону, які мають діяти в цивілізованому суспільстві. От про що йдеться Чарлзові Гулду. І він разом зі своїми однодумцями, серед яких і батько Антонія Авельянос, от Дон Хосе Авельянос, який там був жертвою режиму попереднього, знаєте, він там пройшов бідний е, е, політичні репресії, і от, вже на старості років він дістав змогу свої державотворчі ідеї втілювати. А Чарльз Гулд він власне, фінансує, фінансує прихід до влади уряду реформаторів от, на чолі з так званим президентом диктатором Вінсенте Рібьєрою. От, власне, перша цивільна особа. На посаді, на найвищій посаді очільника Костагуани. І от ця кубка це таке вузьке коло людей, які заряджені на те, щоб ця країна, ця держава власне відбулася. Ця держава відбулася як держава цивілізована з правовими нормами, і щоб громадяни цієї держави були захищені законом. І... Власне, щоб сама держава не грабувала своїх громадян, бо доти держава, власне, поставала як такий бандит, знаєте, який обдирає і заможних, і незаможних. І от ця, це коло реформаторів, вони об'єднані, вони об'єднані спільною ідеєю, вони діють, і зрештою Костогоана завдяки їхнім зусиллям, і завдяки допомозі також незрівнянного, неперевершеного нострому капотаса каргадорів, тобто бригадира тих вантажників портових, от вони здобувають свою мету, вони досягають свої, своєї мети, хоча таким дещо ризикованим шляхом, тобто там звучить тема сепаратизму, і під час чергового заколоту коли анархія бере гору і на Сулако насуваються війська генерала Монтеро, з його братиком Перитто Монтеро, водержимий жагою абсолютної влади, цей московий центр, ці реформатори, вони обирають шлях сепаратизму. Вони вважають за краще, щоб західна провінція най сильніше економічно, щоб ця провінція відділилася від решти охопленої бунтом, сліпим бунтом країни. І це їхній план вдається втілити в життя. І, до речі, от Конрад, уже вже згаданих мною оцих приватних, чи то особистих нотатках, він каже, що оця революційність, дух, дух революційний, йому геть чужий. Хоча в його час він визнає, що от, Цінувалося, ну було в моді все революційне. Так? І сам факт, що він син польського революціонера, мав би промовляти про те, що йому навпаки, революційний дух мав би бути близький, але от якраз навпаки. І... Конраду осоружений цей революційний дух, тому що от він, він собі впевнений, він просто осоружений своїм таким абсолютним оптимізмом і самовпевненістю, і от незважанням на інші думки. Тут сказати, що роман Ностромо Джозефа Конрада актуальний у сьогоднішній Україні – це нічого не сказати. Ну, безперечно. От ми, у нас відбувається боротьба з корупцією. І Конрад якраз про таку державну хворобу, як корупція, він дуже докладно пише в своєму романі. Очевидно, хвороба не якась індивідуальна, а хвороба властива багатьом державним організмам, чи не всім. І Конрад порушує тему корупції – в різних площинах, на прикладі різних людських доль, скажімо, вже згаданий Чарл, Чарльз Гулд. Так, його батько, власне, батько Чарльза Гулда, йому держава Костагуана, от, ще в, такому, в такій бандитській своїй іпостасі нав'язала. Концесію, ну, за договором концесії, покинуто копальню Сантоме, срібну копальню, ну, концесія, тобто певна державна власність, якась там ділянка землі чи то підприємство, як в даному разі надається власність певній особі тимчасово. І з батька Чарльза починають стягати орендну вплату вперед. Ну, просто йде з, просто оформлений пограбунок. І, зрештою, батько це просто зводить Чарльзового батька в могилу. Оці непомірні побори, оці штрафи, за нібито не ставлення до роботи копальні. І Чарлз він. Коли ще батько був живий, Чарлз вчився за родинною традицією в Європі і він одержує розпочливі батькові листи, що в жодному разі, в жодному разі не, не, не перебирай власність над цією проклятою, проклятою копальною. І Чарлз все-таки наважується ослухатися батька і він після батькової смерті вступає все-таки в права володіння. І більше того, він, навчаючись в Європі, він опанував гірничу справу. От він мав такий англійський, такий раціональний склад розуму. І знову таки, от гірництво його цікавило, видобуток металів, срібла, зокрема. І він відбудовує цю копальню, він відбудовує її, наймає робітників, будує для них селище, там облаштовує їхнє життя і... Копальня починає працювати. Тобто Чарлз Гулд зі своєю дружиною Емілою, Емілією, Донією Емілією, вони дуже раціонально проводять, проводять своє, так би мовити, підприємство. І, але ж Чарлз мусить існувати в цьому недосконалому світі, в цій державі, яка звикла висмоктувати просто останні з усього, що в цій державі ще діє і працює. І Чарлз змушений спілкуватися з чиновниками, і аби копальня Сан-Томе змогла просто безперешкодно функціонувати, він змушений ну, давати на лапу, будемо казати грубо, він дає хабарі. Він відмовчується, він не вступає в суперечки. Йому осорожна ця гнилизна, ця брехня, це лицемірство. Він дає хабарі просто щоб від нього відчепилися. І мало помалу зіпсована оця зіпсована державна політика. Оці стосунки між підприємцями і державою наскрізь просякнуті корупцією. Все це. Псує, псує. Чарлза, ну, він корумпується, він, дослівно, також стає жертвою корупції, так само, як і його батько. І Конрад дуже поетично, дуже поетично говорить про зброю багатства. От Чарльз він зброєю багатства, він намагався е, побудувати державу, але ця зброя багатства, вона підступна. От, Конрад дуже поетично пише, як, що воно двосічна, це лезо, лезо, воно двосічне, бо е, одна грань – це власна захланність, а друга грань – це людські злидні, і це, це лезо, воно протравлене ніби отрутою, от, вадами людськими. І це лезо, воно ну, в найслушніший момент, воно готове схибити в руці ціла така дуже-дуже поетичний фрагмент. Словом, Чарльз корумпується, так сухо кажучи, і, зрештою, оця його укохана копальня Сантоме, вона навіть витісняє з його серця кохану дружину Емілію. Бачимо цей такий лихий вплив, який справляє оця державна хвороба корупції на, на душу людську. Ну і, зрештою, з іншого боку, інші персонажі не уникли а, цього рослинного впливу, е, грошей, захланності, корумпованості. Е, і навіть Ностромо, от, головний герой, ми вже говорили, що Конрад е, серед тих епітетів, які от пронизують цей роман, які е, е, Конрад застосовує для характеристики Нострома. Серед цих епітетів є непощербний, uncorruptible, непідвладний корупції, непідвладний розтлінню. І в одному з епізодів цього роману Нострома застосовується слово, говорячи про срібло. Мовляв, срібло – це метал непощербний. Але от душа Нострома, вона все-таки не витримує, вона нащерблюється. Тому що коли в його руках опиняється просто незмірне багатство от у вирі тих революційних заворушень, тут ми згадуємо той анекдот, який юний Конрад почув десь у мексиканській затоці, то, то Ностромо не витримує, і він це багатство привласнює, ну, грубо кажучи, він викрадає, він постає злодієм. І відтоді його життя дуже круто міняється. І він, власне, стає рабом цього незмірного багатства, яке він переховує у схованці на острові Велика Ісабела біля берега, де розташоване місто Сулако. І тепер його життя вже підпорядковане єдиній меті – От, як він висловлюється багатіти, непомітно, щоб люди, не дай Боже, не помітили, звідки в нього з'являються грошенята в кишені, і тому він таємно раз у раз вирушає на цей острів, щоб взяти чергову порцію тих срібних зливків, звідки це срібло, це срібло з копальні Сантоме, яке от Чарльз Гулд і інші оці державотворці, реформатори, вони доручили на строма переховати цей скарб. Щоб він не потрапив у руки оцим бунтівним братам Монтеро, цим бунтівникам, заколотникам, на настрому розраховували як на непощербного, як на незрівнянного і неперевершеного помічника, повірника, як на людину виняткової відваги, але срібло, але от жага, жага збагачення, вони ламають і цю дуже сильну і таку гартовану особистість. Прям такий аналог сумнозвісних офшорів, можна сказати. Безперечно. Так. Якщо ми проводимо паралель Костагуани і сьогоднішньої України, можливо, не зовсім паралельну паралель, але як Ви вважаєте, пані Олено, ми на якому етапі зараз знаходимося, якщо брати розвиток подій в романі строму е, Ну, цікаве запитання, звичайно, пане Володимире. Ну, я вважаю... Вірніше мені б дуже хотілося. Мені б дуже хотілося, щоб ми все-таки наше державне життя розвивалося за оптимістичним сценарієм. Зрештою, у романі Настрому наші реформатори таки досягають своєї мети. Ну, не будемо проводити дослівних паралелей, не будемо вживати слово сепаратизм, але важливо, що уряд реформаторів. У Романі Настрому він далі продовжує творити реформи, і держава Костегуана, власне, її західна провінція з її столицею Сулако рухається цивілізованим шляхом і ціною жертв. Бо у романі гине Мартін Деку. Мартін Деку, якого мені безмірно шкода, бо це один з моїх улюблених героїв, як і Антонія, його кохана. Він гине на отій самій великій Ісабелі, на тому острові, залишений Ностромо. Він гине, він не витримує цієї самотності, він, він кінчає життя самогубством. Це одна, оце лише одна з жертв, так би мовити, на шляху досягнення кращого майбутнього, за, якого, за яке борються ті реформатори-державотворці, серед яких і Дон Хосе Авільянос – і його донька. Хочеться вірити, що і боротьба от найкращих людей нашої держави, вона не марна. Вона не марна і вона приведе до перемоги. Перемоги в усіх сенсах: і в воєнному сенсі, і в сенсі державотворчому, у сенсі творення реформ необхідних для побудови. Цивілізованого суспільства, того суспільства, в якому, за словами Чарльза Гулда, діяли б нормальні правила доброго тону властиві нормальній заможній державі, яка будується на засадах законності і правопорядку. Словом, дивимося в майбутнє оптимістично. Не знаю, чи був сам Джозеф Конрад оптимістом. Очевидно, що був загалом. Якщо згадувати в настрому тему самогубства, то ми знаємо, що в юності Джозеф Конрад теж був до цього близький, але дивом був порятований. І ця постійна самотність і чужість Конрада, мабуть, теж вплинула на його творчість. Тут ми говорили раніше про бурхливу біографію, і що, можливо, не завадила б якась така от насиченість і нашим сучасним письменникам. Але не завжди тут позаздрість, тому що Конрад виходить, що він фактично усюди і завжди був чужий. І в місті свого народження в Україні він був чужоземцем. Потім він мусив тікати від Російської імперії і жити фактично в морі розмовляючи теж чужими йому мовами, спочатку французькою, потім англійською, і врешті він вирішив стати британським підданим і теж постійно був там чужий. Власне, якщо ми згадаємо цей прикрий факт, коли почалася Перша світова війна і на теренах Британії патріотична істерія сягнула якихось пікових висот, то Джозефа Конрада заарештували прямо на вулиці за його присутній в його розмові акцент і подумали, що це був якийсь іноземний шпигун. І письменник мусив сидіти у відділку поліції щось близько доби. Це показує нам, наскільки дійсно письменник, який уміє щось сказати, як він страждає від цієї самотності і чужості. Можливо, і тому він вигадував, ці всі світи, і там йому було трішки краще і трішки світліше і приємніше. Ну, я пригадую такий факт пане Володимире, от знову ж таки в тих особистих нотатках Конрад пише, що за часів його юності він переважно мовчав. Плаваючи у флоті, він е, із, з обмеженими там знаннями е, мови, він відмовчувався, і тобто от Література прийшла в його життя не відразу. І оця потреба вислову, вона довго накопичувалася, акумулювалася в ньому і лише згодом. А в певний момент, коли от він достатньою мірою опанував англійську мову, ця потреба реалізувалася, почала реалізовуватися за підтримки Джона Голсуорсі, так якого Конрад присвятив Роману Нострому. І шлях його літературний був не такий, не такий вже гладенький. От Конрад згадує, що, от, якщо не помиляюся, 15 років мовчанки критиків. Тобто Конрад писав твір за твором, а критика як води в рот набрала. 15 років – це не так просто, це витримати. Але Конрад не полишив пера, не полишив свого ремесла. Літературного, яке він обрав, і, власне, завдяки його наполегливості, можливо, навіть впертості, ми маємо той корпус творів, який є гордістю літератури англійської і гордістю поляків, які дуже пишаються, дуже пишаються конрадом. І, зрештою, цей корпус творів є також і нашою гордістю, нашою гордістю завдяки тому, що Конрад наш земляк. Дякую за бесіду. З нами була Олена Олір, яка озвучила українською роман Джозефа Конрада «Ностромо». Ми не прощаємося, а говоримо «До зустрічі», тому що в наступному випуску, маю надію, поговоримо про твори Джозефа Конрада «Фальк», Емі Фостер і «Завтра». Не такі великі за обсягом, як «Ностромо», але не менш великі за своїм літературним Талантом, дякую за розмову, пане Володимир. так і і